U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, evo i nas, iako smo u ove dane, ali evo u crkvi smo pa nas evo i u velikoj svjetlosti. A je tu da ne bismo hodili u tami i da bismo znali kuda i za kim idemo. To je svjetlost koju crkva ima i koja u njoj neprestano obasjava sve one koji su sa pažnjom i poslušnošću koja je Neraskidivo povezana sa pravom vjerom Prisutniku i žive u njoj Uvijek bez izuzetka ta svjetlost Obasjava svakog vjernog sina Pravoslavne crkve I nema ni jednog ako je vjeran Da ne vidi i da ne zna za kim ide Samo oni koji nisu odani Koji nisu poslušni koji nisu vjerni, imaju dilemu, sumnju. Isto kao kad bi čovjek koji izađe na svjetlost dana lutao u tami, ne vidješi tu svjetlost. A ako ima oči i ako ima vida, nemoguće je da je ne vidi. Tako i onaj koji je u duhovnom prostoru Crkve, obasjan duhovnom, to jest netvarnom svjetlošću, ne može da ne vidi, sem ako je slijep. A u ovom prazniku i u ovoj svjetlosti, evo braće i sestre i sveštenog znamenja, koje crkva danas visoko podiže, da ga svi vidimo. Ono što je zanimljivo i što bi trebalo svi da znamo i svi da primijetimo, jeste pozadina ovog praznika. Na razne načine privlazimo krstu, na razne načine ističemo, uvijek jedan i uvijek gospodin. A ovo praznovanje, vozdviženje časnog krsta, ima jednu pozadinu. Je vrlo je važno da se upoznamo sa njom. Vidimo da je krst bio zaboravljan nemalo vremena i ne na bilo koji način. Vrlo ružno, zatrpan, smećem, pa kao da to nije bilo dovoljno, nego smo još idolski hrami sazidali na tom mjestu, na Svetoj. I to kome, boginji razvrata i bluda, na sveštenom mjestu gdje smo iskupljeni časnom i svetom krvlju Sina Božijeg jedinorodnog, mi smo prvo napravili smetlište Vratite pažnju jer sve to i danas i kako aktuelno i aktuelno u svakom od nas. A onda podigli hram boginji Bruda, razvrata, Veneri, jer njen hram je bio na Golgoti svetoj. A onda jednom promjena situacije pažnja. I to ne bilo koga, nego jednog cara Velikog cara Konstantina I njegove svete majke Jelene Oni su krenuli U potragu za krstom Kako to? Otkud to? I to baš caro Nije to bilo lako, braći se Nešto je moralo da izazove tu pažnju I sve ostale događaje U ovom veličaniju Slavimo krst gospodnji i slavimo ga jer nas je njime izbavio od djelovanja demonskih sila, vražijeg dejstva, krstom časnim. I zaista, sveti car Konstantin, imajući pred sobom već borbu sa maksencijem ogudim maksencijem bogesnim maksencijem koji je bio povezan i to direktno i snažno sa podnebesnim silama koji je bio okružen služiteljima žrečevima sataninima I ne toliko silom ljudskom, nego silom demonskom bio jak. Jer sila demonska je sila, braće i sestre, uvijek ako nema sile krsta i sile gospodnje. Demon i sile demonske znaju samo za silu krsta i nijedna druga sila. Samo za silu gospodnju i caru Konstantinu. Po promijenstvu Božijem javlja se to znamenje. Znao je Konstantin koje se sa suprotne strane. Znao je da to nije običan boj, da to nije običan rat. Da treba je izaći na Megda ne samo sa čovekom nego i sa Satanom. A osjećao je kao čovek da ne može sam. Negdje se u dubini duše smirio. Priznao nemoć, a gdje god je priznanje nemoći, gdje god je smirena misao, dovezi svjetlost sa visine i znamenje časnoga krsta. Ovi im pobjeđuj, kažu sveta nebese, ovo znamenje imaj, nosi ga pred sobom i ne boji se. Tako je i bilo i to ne samo jednom nego tri puta u tri bitke Sveti car Konstantinje imao krsno znamenje pred sobom i svaki put je pobijedio u ime krsta i u ime Božije. E onda sigurno savetujući se sa sveštenim ocima, sa svetim episkopima koji su i sami čeznuli za drvetom krsta, a kako i ne bi čeznuli za onim drvetom na kome je Gospod izmirio nebo i zemlju Boga i čovjeka, kako i ne bi čeznuli za drvetom kojim je ad srušen i zadat poslednji udarac satani demonskim silama, Jer to znamenje je potrebno svakoj generaciji, jer borba i dalje traje. I onda nadahnu duhom svetim, on kreće u potragu za krstom. Obnavlja se sjećanje i potreba za životvornim drvetom krsta. I tek onda majka njegova kreće na put i u potragu i nalazi ga. Nalazi ga, otkriva ne samo jedan, nego tri krsta i u nedomici koji od njih gospodnji makar je patrijar jerusalimski, duhom svetim nadahnut, u tom trenutku baš prolazi smrt, do tada nepobjediva, samo u Hristovo, imaju Hristovoj ličnosti savladana jednom za uvijek i u njemu kao Bogo čovjeku za svakog čovjeka, jer on je savladao radi nas da bi nama predao pobjedu nad njom. Ona nad njim, kao nad Bogom predvječnim, nije imala nikakvu vlast, to je potpuno nemoguće da smrt Ima išta sa predvječnim, sa besmrtnim, a imala je samo radi nas. On je smrt pokusio, braće i sestre, samo radi nas. On je vaskrsao samo radi nas. On je pobjedio smrt da bi tu pobjedu predao svima nama a pobjedio je na drvetu krsta. I polažući jedan od tri krsta na mrtvog čovjeka, došlo je do potvrde da je zaista gospodnji, jer i taj čovjek je ustao iz mrtvih. Vaskrsao dodirom časnoga krsta. I rukama episkopa, jer to je mnogo važno da primijetimo, mnogo, mnogo važno, to je ikona danas ističe i praznik, rukama episkopa, dakle u rukama crkve, ne bilo kakve zajednica, ne u bilo čijim rukama, kako kome padne na pamet, ne, je vidite, Tuje je i carica, tu je carska vlast. Mogu je neko od moćnika ovoga svijeta, jer carica je to, mogu je ona da uzme krst. Ili neko od Vojvoda da kaže, pušti ti oče, to ćemo mi da podignemo. Ne. Nego patriarch uzima krst, podiže ga i on djeluje njegovim rukama. To jest, djeluje u crkvi. I djeluje sa blagoslovom crkve. Kako djeluje? Moćno. Na koji način? Vaskrsava. Mrtvoga podiže. Demone izgoni i bolesti iseljuje. Koje bolesti? Duhovne bolesti iseljuje od prevesti, iseljuje od obmane, iseljuje od gordosti, od taštine od tuge, od unimija, od srebroljublja, od gnjeva, od bruda i od stomaku ugađanja. Časni krz, braći i sese, sve bolesti isjeljuje. I u ono vrijeme, a i u naše vrijeme, krz časni se zaboravlja. Ovaj praznik i ističe da smo mi krst u jednom periodu zaboravili. A ne samo što smo ga zaboravili, nego smo ga smećem zatrpali. Mi to i danas radimo, braće i sest. Krst časni, životvorno drvo krsta, mi zatrpavamo smećem raznih misli, raznih osjećanja, raznih želja, raznih smećarskih planova ambicija sve to bacam i stvaramo jedno brdo ispod koga se nalazi životvorno drvo krsta. A znate li gdje je to drvo? To drvo je u srcu jer mi smo u sveštenom krštenju, u svetom prosvećenju primili krst, blagodatni krst, ne drveni ne zlatni, Ne od dijamanata, nego blagodatni krst od energije Božje, braće i sestre. Od duha Božje primili smo krst u srce. Primili smo krst na udove. Sjećate se kad smo se krštavali, kako nas je svešnik pomazivao krsto obrazno. Pomazuje se sluga Božje lejem radosti u ime Otca i Sine i Svetoga Duha. Na isljenje duše i tiva papet krst, načujenje vjera pa pomazivaju ušiju krvom. Ruke tvoje stvo rišeni i sa zdašene, pa pomazivanje krstom, pa on da da hodi i putem za povijesti tvoji, pa pomazane nogije obje. Pa posil je toga u svetoj tajji mirro pomaja dara duha svetovg. Opet po čelu, po nozdrvama, usnama, ušima, grudima, rukama, nogama. Pečačen je krstom, braće i sestre. Naš krst je u središtu našega bića, našega života. Ali krst koji je gospod ponio, krst na kome je gospod umaro, krst kojim je gospod smrt i demona satoro, To je taj krst. jer mi ne bismo mogli da se pomazujemo da Gospod nije umro, da Bog nije umro za nas. Ne bi ničega toga bilo. Ako biva, biva zato što je on umro i vaskrseo. Biva i djeluje zato što je on bio raspet. Ko je on? Sin, oče, jedinorodni sin, oca nebeskog, raspet, braći i sestri. Šta mislite? Kako je bilo Otcu? Ne mislimo mi o tome uopšte. Nas ne interesuje kako je bilo ocu. Šta mislite? Kako je bilo Duhu Svetom? Šta mislite? Kako je bilo Majci Božjoj? Mi o tome ne mislimo uopšte. Kako je bilo Svetim Angelima? Kako je bilo Suncu i Mjesecu? A pa kako? Nije više ni sijalo, sunce nije sijalo uopšte, nije sunce svjetlost davalo tri saata, nikakve svjetlosti nije bilo, kamen je prepukao. a mi? mi smeće po krstu bacamo. Nas to uopšte ne interesuje. Nema mjesta u našem umu, u našim mislima, u našoj volji, u našem srcu, nemam jesa za krščasni, zatrpano, smećen, svaki dan, toliko informacija, toliko gluposti, toliko banalnosti, toliko gordosti, toliko sujete, toliko psovki, toliko pogleda gadnih i bezobraznih, toliko komentara, toliko želja niskih, toliko usvojenih demonskih priloga i podstreka, sveto to, sestre, mi trpamo, mi kršteni, trpamo na krst časni. I umjesto da je hram u srcu, mi stvaramo smetlište. Neka to, nego vrlo često podižemo i venerin hram na mjestu Hrista podižemo idovište blude i razvrata hram vraću se sese što to znači da se unutra sužuje zatevi kako se su sužuju tim hramovima kako se su sužuju orgijane to su bile nazovi svešteno radnje orgijane bludničanje i to na mjestu gdje se krv gospodnina va To se isto dešava i danas sa svakim čovjekom, sa svakom zajednicom koja na takav način skrnavi hram Duha Svetog, a tijelo naše je hram Duha Svetog. I mi od tog hrama napravimo prvo smetlište, pa onda napravimo pećenu razbojničku i hram Venerin. I zaboravimo koga imamo u srcu, kakav dar, braćo i sest, kakve mogućnosti, kakvu silu, kakvu vrijednost, kakav kvalitet, zapravo koga mi imamo u sebi. Blagodat Božja je neprestano u nama, od svetoga kreštenja. Ne, mi Boga više ne tražimo izvan sebe. Svešteniji si hasti. Oni više nisu tražili izvan sebe, pokloničkim putovanjima, gledanjem interneta, adresa, sajtova. Ne, oni su znali ono što je najvažnije, da je Bog u njima. I pognute glave iz gašenoga svijetla prizivali ime gospodnje. U pokajničkoj atmosferi gospode, Isuse Hriste, ne vičući uopšte, jer On je u njima. Oni čuje bolje nego što majka čuje dijete u koljevci. Dublje je u njima nego što je majka ljubavlju i dijete prema majci i majka prema djetetu. Dublje u čovjeku. Nema potrebe mnogo da se viče. Nema potrebe da se luta, da se trči. Tu je samo pažnja I prizivanje imena njegovog. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži. Pomilujme grašno. Jednom, pa drugi put, pa treći put, pa se čisti prostor. Izgonimo demone, braćo i sestre. Ime Božje prizivamo. Čistimo prostor srca. Čistimo smetlište, odgoneći sve suvišne isprazne misli. I onda nailazimo i mi na čisto krsno znamenje u našem srcu. I primamo veliku silu i veliku svjetlost. Kao što i car Konstantin, tako i mi, pogotovo ova generacija treba da prepoznao I da osjeti da je borba velika i da se vodi protiv zlijih duhova. I da mi sami nećemo moći da izdržimo. Sem ako i mi kao car Konstantina istaknemo krsno drvo ispred nas. Ako i mi kao carica Jelena ne priđemo crkvi Hristovoj, ako se ne budemo vezali... Za važeću jerarhiju crkvenu, za poredak crkveni, za svešteni klir, ako se ne budemo vratili sveštenom predanju, ako se ne budemo vratili ritmu, životnom ritmu crkve, ako se ne budemo vratili sveštenoj liturgiji i riječi Božjoj i svetim praznicima i sveštenim običajima naše crkve, gdje se nalazi sila Božja koju demoni kako dobro prepoznaju i od koje se i kako mnogo boje i proše, mi nećemo moći da izdržimo. Zato ugroženi kako jesmo, ne treba da očajavamo. Evo crkva daje odgovor, evo ukazuje na znamenje, evo ga visoko podiže, podiže krst gospodnji, Da ga se i mi sjetimo, da ga se i mi, braćo i sestre, kosnemo, da mu i mi priđemo, da mu se i mi poklonimo, da ga i mi celivamo i da zatražimo pokajnički oproštaj od gospoda što smo ga zaboravili, što smo njegovo krsno znamenje skrnavili neblagodarnim pomislima, neblagodarnim načinom života, ropćući i Boga zaboravljajući. Zato i ovaj praznik i ove godine iskoristimo jer je važan i moćan. I obratimo pažnju na krsno znamenje, obratimo pažnju i na sve one događaje koji ga prate i stumačimo, nije to teško, samo da budemo pažljivi. I pogledajmo silu krsta. Rešava nam ono što sami ne možemo da rešimo a to je smrt. Smrt niko ne može, braće i sestre, da otkloni. Taj problem ne može niko da riješi. Nikakva tableta, nikakva inekcija. I svi oni koji stoje iza tableta i iza inekcija, niko od njih, oni mogu da liječe, da zaliječe, ali smrt ne može niko. A evo vidimo... Ubratite pažnju, dakle, nije mali događaj i nije mala sila, vidimo polaganje časnog krsta na mrtvog čovjeka koga idu da se hrane. Vidimo kako krst mijenja situaciju, podiže ga. Tako i mi, za mnoge situacije mislimo da su gotove, da su završene, da je umrlo, da je mrtvo, da je nerješivo zaboravljajući krz gospodnji. A vjerujte, ako bi mu se vratili, ako bi mu se poklonili, mnogo šta bi se naglo promijenilo na bolje, ali baš naglo i moćno. Zato ne očajavajmo, mada je situacija takva, da mnoge vodi očajanju, uniniju, beznađu i velikim strahovima, velikim bolestima a strah goni čovjeka i da pogriješi smrtno da napravi lošu procjenu lošu, neblagoslovenu akciju i straha pogledajmo časno drvo krsta i ohrabrimo se braće i srst i vjelujmo gospodu i vjelujmo crkvi da je Bogu sve moguće ako smrt može da se satre ako djavola može da pobijediju Ako grijeh može da iscijedi iz nas, onda smjelo pristupimo i Bogu raspetom i drvetu krsta se poklonimo. Ponavljamo, ne izvan crkve, ne bilo kako, nego u poredku. Poštujući jerarhiju, poštujući blago crkve, poštujući poredak i onda će sila da se projavi na svakom od nas ukoliko budemo tako postupali neka bi dao gospod da molitvama svih svetih i svetoga cara Konstantina i matere mu i mi prepoznamo silu krsta i mi očistimo svoje srca porušimo idolske hramove i Venerin i svih drugih lažnih bogova i idola, srušimo i ono najgore božanstvo, a to smo mi, to je ono naše izolovano i veliko i najružnije ja, da ga srušimo, da očistimo prostor srca i da se tamo krs časni zablista, da mu posvetimo najdublje mjesto, I najsveštenije mjesto srca da od srca napravimo oltar gdje će krstu biti mjesto i gdje ćemo Bogu služiti duhom svetim i u istini pravoslavne vjere. I ovdje u vremenu, u hramu, u crtvi pravoslavnoj i u carstvu nebeskom, zajedno sa svim krstonoscima, Zajedno sa svim angelima, zajedno sa Majkom Božijom, proslavljajući Boga našeg, oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.